da nije praznika da će i sestre mnogi od nas bi se izgubili i u prostoru i u vremenu mnogi od nas bi želje odvele predaleko mnogi od nas bi otišli za raznim mislima odlazeći daleko od potreba srca i mislima i raznim osjećanjima je sigurno je da smo svi imali to iskustvo a jesmo i da jesmo svjedući postepeni povratak crkvi tek vraćajući se hramom a kroz hram vjeri, a vjeri sebi, a kroz sebe Bogu, onome koji nas sazda i zbog koga nam se i život dade, ne da bi ga živjeli odvojeno od njega, rasipajući ga, tačnije mučajući se, Umirući, u vremenu počevši da umiremo, a u vječnosti neprestano da umiremo, da patimo, da stradamo. Dakle, vrađući se kramo, se gledamo sebe na drugačiji način. Upoznajemo se Vidimo da nismo oni koji lutaju, da ima u nama i dubljih potreba da ima u nama nečeg kvalitetnijeg, svetijeg nečeg vječnog a da ima i kako do toga doći u crkvi Božoj nam mnogi braći i sestre pomažu pritiču pomoć Jedan od onih koji prednjači jeste onaj oko čijeg se imene danas sabrasmo da bi se zajedno sa njim poklonili velikom imenu, Božvim. I zahvaljujući praznicima pa i ovom prazniku, rođenje Svetog Ivana Krstitelja, mi se s pomoć Božju opet prisjećamo vrlo važnih trenutaka i njegovog života, a vidimo da njegov život ima velikog značaja i za nas koji danas pokušavamo da nađemo istinski život. Da nađemo onoga koji jeste život. Da nađemo onoga izvan koga života nema i ne može biti. I evo dobre prilike, vrlo dobre prilike da provjerimo svoje života, svoj životni put, svoju životnu mapu. ...da provjerimo svoje planove. A kako ćemo to uraditi? Pa upravo s pomoć današnjeg praznika. Provjerivši kakvo mjesto u našem životu zauzima sveti Jovan Krstite. Ne mislimo na to da je on naša krsna slava ili ne nego kao hrišćani, kao djeca crkve Božije, kao oni kojima je put potreban, istina, neophodna i život potreban, imamo svetoga Jovana koji nam ukazuje na onoga koji jeste i put, i istina, i život pritome je treba naglasiti proči sestre da Sveti Jovan kao što je u ono vrijeme poučavao i ukazivao na spasitelja svijeta najavni božije pozivao na pokajanje i najavljivo carstvo svjetlosti najavljivo carstvo nebesko najavljivo sina božije najavljivo spasenje svijeta, isto to on i danas radi. To je njegova funkcija u današnjem vremenu. To je njegovo poslušanje, to je njegova misija. Ako ga doživimo izvan toga, mi kao da vrijeđamo njega, kao da vrijeđamo onoga koji ga je poslao. A nije dobro Svetoga Jovana dočekivati na taj način, a preko takvog dočekivanja projavljivati nebogodarnost i prema onome koji ga je poslao da ga najavi i da mu put pripremi. Praznovati Svetoga Jovana, a ne slušati njegove rijeke, kao da ih izgovara prvi put danas kao da smo upravo mi, oni prvi koji su mu prilazili i kojima je upućena riješ, proročka riješ i proročku ukazanje da je tu među nama onaj koji prije njega bijaš, da je tu među nama onaj koji je veći od Jovan, I vrlo brzo da nam i prstom ukaže na njeg. On prstom i rukom isproženom kojom dodirnu glavu našu, glavu naše crkve, a Otac Duhom Svetim objavi i potvrdi da je on, njegov sin, ljubljeni, koji je po njegovoj volji, govoreći da njega treba da posluša što god nam kaže. Uporedivši, braće i sestre, taj događaj sa današnjim vremenom i našim odnosom i prema svetom Jovanu krstitelju, i prema onome koji najavljivan objavi se svijetu, otvori usta i bi svjetlost, jer Jovan nije bio svjetlost, on je najavljivao svjetlost. Jovan nije bio život, on je najavljivao život. Jovan nije bio spasitelj, on je najavljivao spasitelj a život, svjetlo spasenje objavi se, otkri nam se u ličnosti Sina Božije. I posle Jovana, on sam progološi. Vidimo da su i Gavrilove riječi strašne, da velikog prvosvešenika Zaharija, otec svjetog Jovana, Pozivaju da bude pokoran volji Božjoj i na malu sumnju. Roka Zaharije izaziraju negodovanje arhangelom koji kaže Ja sam arhangel koji stojim pred Bogom i mojim riječima treba da vjeruješ jer ne govorim od sebe nego ti govorim ono što sam čuo i na što sam poslan, i nije bijaše Zaharija sve do rođenja Svetoga Jovana. A kako tek mi, brato i sestre, treba da poštujemo riječ Svetoga Jovana i riječ onoga zbog koga je i njegovo ime veliko. Jer sva veličina Svetoga Jovana, braće i sestre, snage njegove ličnosti, njegovog imena, njegovo tako važno mjesto u crkvi, mnogo važno mjesto u crkvi, jeste upravo u tome što je najavljivao Spasitelj. Ne njegovim njegovima riječima, smatrajući ih za zastarjale, za riči koje su nekad važile, nekad bile značajne, a eto danas sve se to svelo na jedan dan u godini, na neki jovan dan, na neko usjekovanje, na neko začeće, na neka obretenje glave njegove, kao da se igramo sa njim, vrtimo ikone, mašemo sa ovom pa sa onom, pjevamo neke pjesmice, pravimo slavske kolače, kolačiće i tako sigramo sa svetim Jovanom. Danas sa nekim drugim likovima, glumcima, pjevačima, sportistima, naučnicima, umjetnicima, političarima, poslovnim partnerima, da ne govorimo o drugim niskim kombinacijama i preljubama, pa onda se tu nađe i nekom mjesto, neki neradni dan, neko crveno slovo, malo vremena, da i svetom Jovanu posvetimo pažnju. Eto, Jovan dan valja na taj način pokoniti likom i je, potpuno ignorišujući njegove riječi i njegovu poruku, koja je, kako rekao smo, i dan danas aktuelna. I dan danas, sveti Jovan, krstitelj, ravna put gospodinu i priprema narod da dočeka gospoda. Da nije tako, brate i sestre, da je on završio posao, poravnao put, pustio asfalt, otvoren gospod došao, Znači, ne bi bilo potrebe više za njim. Otišao bih zaborav. Svjetlost Hristova bi ga potpuno zacijenio. Što se nam sad Sveti Jovan, kad je Bog došao? Nemamo potrebe za njim. Nije tako, broći i sestri. Više je nego očigledno da je nama Sveti Jovan krstitelj i tekako potreban. I danas, kao i u svako vrijeme, danas je Sveti Jovan i tekako potreban ali da ga dočekamo onako kako doliku dočekivati velikog proroka. Prateći i ove trenutke, njegovog začeća, cudesnog začeća, uključivanje i vrhovnih angelskih sila, pazite, vrhovne angelske sile uključuju se i njima je taj trenutak važan, I njima je to začeće važno. I pažnju skrenu. Što sve govori i javljeni svetog arhangela Gavrila. Jednog od prvih angela. Arhangela. Šta to sad bi? Čovjek se rađa, angeli na zemlji. Privučeni. Nešto mnogo važno. I najavljuju da se njegova uloga biti od ogromnog značaja. Ne samo za njegovu porodicu, nego za sve ljude. Zaklinje se od starog deharije i iz sasušene materice, jelisavetine, voljom Božijom. I sve ono što je vezano za njegovu ličnju. Što ne može sve stati u jednu ili dvije riječi. Ali u dvije riječi može da se izrazi njegova poruka i pouka i poziv. I danas upućen svima na nam, pogotovo snažno odjekuju te riječi danas, u ovom meteršu, u ovoj strašnoj brzini. Potrebna nam je snažna riječ. Potrebna je snažna eksplozija. Potrebna je silna riječ da zaustavi misel, želje, osjećanja, bjestomučno okretanje savremenog čovjeka. To ne može ni jedan ljudski riječ, ni jedan čovjek. Evo pokušavaju na razne načine. Ovi pozivaju na ovo, oni pozivaju na ono. Ništa to ne pomaže, braći. Ako hoćemo rešenje, evo ga Jovanog, evo ga prorok i preteče. I šta kaže? Ništa novo i ništa drugačije od onog što je onda rekao. Jer nema nikog drugog da najavi. I nema nikog drugog ko bi mogao da ga pošalje, kome bi bio preteče do Вечного Господа Иисуса Христо. Ако је негов пророк, негов апостол, он да и негову волю преноси. А негова воля је божанска воля. И нама, каже, и нас позива на покаянње. Врго важно, братцы и се, нагласити pokajanje koje je tijesno vezano, a to zaboravljamo, zato i nema zdravog pokajanja, uglavnom neke patološke projave. Pokajte se, kaže, ali ne nestade tu. Ne samo pokajte se, to je nedovršeno, to je netačno, to je opasno. A to često svijet zna kad hoće da mijenja situaciju, pa kaže pokajte se, promijenite se. Ne nudejte ništa. Ili nudejte još goru varijantu. Sveti Jovan Krstitelj kao prorok gospodnji poziva na pokajanje i govori da se približilo Carstvo Nebesko. Promijeni se. Približilo se Carstvo Nebesko. Promijeni se dok ima vremena, jer vječnost samo što nije nastupila. Vječnost koja nije bez zakona, bez poredka, nije bez svjetlosti, nije bez života. Carstvo koje nije bez cara i bez zakona, bez bolje cara, bez duha cara, nije to carstvo kao carstvo ga svijeta. Gde nam je pušteno da živimo kako oćemo. Mada ni to kad se bolje pogleda nije po našoj volji nego nas strasti obmanjuju. Nego nas poziva da se pokajamo i da se promijenimo u skladu sa voljom cara tog carstva. Zato se ovim stihirama koje smo večera spjevali govori o Jovanu koji najavljuje svjetlost tog carstva. A gdje je ta svjetlost, braće i sve? Ona je tu, samo da znam, tu je ta svjetlost. Svjetlost Carstva nebeslog je tu, među nama. I ponudjena svakom od nas. A gdje su njeni zrace, kako da je osjetimo, kako dušom da je primimo? Svjetlost tog Carstva je su zapovijesti Caravske. Sina Božije. Tvoreći ih mi svjetlost primamo. Pokajte se i tvorite volju Božju. Sin Božju otvorivši svoja sveta i božanska usta i govoreći u svetim pričama, svetim propovjedima, govoreći i izražavajući svoju volju, volju Otca Nebesu, volju Duha Svetog, ponudio je braće i sestre nenametljivu svjetlost. To je svjetlost koja je prišla, ali te poštuje kao slobodno, poštujete kao ono koji u mraku živiš, ali ne narušava taj mrak jer je slobodnom voljom izabra. i nudi se poštujući slobodu, pozivajući te na svjetlost neugrožavajući slobodu i dajući ti mogućnost da ostaneš u mraku vječno. Jer si slobodan, jer si tako izabral. Zato je mnogo važno da znamo, to je mnogo važno. Svjetlost je tu, u crkvi našoj. I to velika svjetlost, braće i sreste. Netvarna svjetlost. Čudesna svjetlost. I nudi se svakom od nas. Nudi nam se kao slobodnim ličnostima, slobodnim ljudima. I čeka nas da u svojim, tvoreći vođu Božiju, tvoreći zapovijesti Hristovi. Nažalost, to da nas moramo primijetiti. Strakovito mali broj hrišćana koji tvore vođu Božju Mada i ne može čovjek biti hrišćanin ako ne tvori vođu Božju ako ne, ne diše duhom Božijim. zastrašujte će mali broj. Koliko nas se uguralo, pa i ovo malo što ima ipak je nekako nagurano. I vrlo malo nas uopšte zna koja je volja Božija. Vrlo mali broj ljudi obraća pažnju na svetog Jovana Krstitelja. Na ovaj dan kad se začinje a njegovu sjekovanja i sve ono što je njegova pojava izazvalo u ono vrijeme, treba da znamo da je njegova pojava izazava veliku uznemirenost u carostu. Prvo sveštenici, književnici, fariceji, svi su bili uznemireni, ne kao mi danas, koji smo kao krišćani na mnogo većem, ili bi trebalo da budemo na mnogo većem nivou, i sa mnogo većom pažnjom i poštovanjem prema svetom Javanom. Nisu bili ovako mlitali kao mi danas, i mrtvi hladi, nego uznemireni, Pa šalju, pa pitaju, pa povjeravaju, pa gledaju, pa, pa špioniraju, pa se carevi uznemiraju. Fariseji, književnici, prvo народ sav narod došlo da ga vidi, da ga čuje. I kako je postradao, od samoga cara postradao, na kakav način? Sve to imamo u praznicima, nego to zaboravljamo. Znači, mnogo važna ličnost je da današnjih važnja i treba obratiti pažnju. I obrativši je, može u srcu da se otvore dver, da se otvore vrata, da svjetlost onoga koga je najavio uđe u naše srce, da nam sveti joven krstitelj pomogne da se istinski promijenimo i pokajimo. Ne uprazno i ne naopakno, nego da stanemo, da se izbavimo od ropstva zaborava, pomemanje više, svi robujemo, strašno zaborav koliko dana, koliko sati, mi zaboravljamo potpuno gospodise Hriste, totalno zaboravimo na vječnost, uvate na svijet, uvate nas žiteljske brige, mnogo brige, to je veliko, strašno, duhovno rops, A evo ga sveti Jovan tu da pomoge da kaže, stani, pokaj se, pokreni se, carstvo nebesko se približi, sve to što ti radiš, odvojeno od volje Božije, odvojeno od njegovih zapovisa, sve to prazno, sve to tvoje uležen, sve to i nije tvoje, se samo privi, to će sutra da pripada nekom drugom, a posle njega nekom trećem, i neš koliko je vratnika promijenilo do sata, Ti mišliš što je tvoje, a ti si ko koji poredi. I nisi zadnji. i svojih se preći u druge. A i on je došao da ti ponudi nešto što će biti tvoje. Na takav način što će biti tvoje i svih koji u carstvo nebesko uću. Ti po ponudi Bogagodas Božju, da ti ponudi istinu Božju, da ti ukaže na Boži. A Sin Boži, Svetim Jovanom, braći i sestre, otkriven i dan danas, pokazan prstom krstiteljeva, u crpju, u taru, u tajnu, u pričašću. Pokaj se i vrati se liturgiji, Vrati se svetim tajnama, vrati se ispovijestom, vrati se svetom pričešćom, vrati se pokajanjem. I eto carstvo, tu je carstvo, tu ono počinje, na ta vrata se u njegov razi. Dok ima vremena za pokajanje braće i sestre, jer ima i vrijeme za pokajanje, ako je vrijeme za pokajanje znači da i proć. Postoje tog vremena, sveti Jovan Krstitelj se povlači, braća i sestre, više ne poziva na pokajanje, jer je prošlo vrijeme pokajanja. Njegova riječ više neće značiti. Biće ukinuta kao takva, kao ona koja poziva, jer više ne važi. Prošlo je vrijeme. Nego će se vrata zatvoriti i oni koji su ga čuli, ozbiljno shvatili i pokajanjem primili cara, carstva nebeskog, ući sa njim u prostor carstva Božijeg. A svi koji su ga dočekivali pograšno, lako misleno, nepravilno i nepravoslavno, tek tada će shvatiti svoju Strašnu grešu i ono što su propustili, a što im je uporno bilo nuđeno. Evo i večerat, braće se, neko bi možda pomislio praznike, službica je neka molitvica. Ne, a jeste i to, ali nije to ako prvo nije poziv na vječnu gospod. Današnji praznij, ne samo nama, nego svima, nudi i pozivanos na Carstvo nebesu. Svima, svima, svima. Evo ovo vrijeme, teško vrijeme. Mada mi hrišćanji ne smijemo da ga nazivamo teškim, jer je blagodatno. Jeste da je u svijetu mraku, ali svijet leži i u zvuk, i u mraku. Tamo nikad svijotkosti neće ni biti, niti je traži svijet i džavo koji ga nadahnjuje. Evo danas dveri otvorene. Sveti Jovan poziva, iako su krize, iako su ratovi, iako su velike pomece, evo ga Sveti Jovan, uopšte se ne zbunjuje, nije se sakrio, nije se predomislio. I danas poziva, pokajte se približilo se Carstvo Nebeskog, jer je uvjeren da je Car raspoložen i da je otvorio dveri Carstvo Nebeskog i kroz Sina Božijeg, kroz Sina svoga, Duhom Svetim, i dan danas poziva sve koji poće. A u tom Carstvu nema braća i sestre, ne mira kako ovdje vidimo da ima. Nema bolesti, nema tuge, nema grijeha, nema smrti, nego je vječna svjetlost, vječni mir i vječno blaženstvo. Koga, daj Bože, svi mi da se udostojimo molitvama svetoga proroka, preteče i krstitelja Jovana. Amin Bože, daj. Amin.